És dimarts, 12 de novembre, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem la renovació profunda que ha patit l'Associació de Carrosaires de Palafrugell Comentarem els principals canvis amb el president de l'entitat, en Marc Casanovas. Us explicarem que ahir va tenir lloc l'entrega de premis de la onzena edició de Mostres de Dibuixos sobre Rodolfo Candelaria. Us explicarem quins van ser els guanyadors de totes les escoles de Palà Frugell que hi participen. La informació comarcal ens portarà fins a Torroella de Montgrí per comentar que ahir al vespre un camió es va enfonsar després que cedís al paviment d'un dels carrers de la localitat Torroellenca. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que el tall en una canonada d'aigua va provocar durant diverses hores menys capdal d'aigua en, en el nucli urbà de Palafrigir. I acabarem aquest informatiu d'avui dimarts posant la mirada en una activitat que tindrà lloc demà a dos quarts de sis a la Biblioteca de Palà Fruigell. L'Olga Sarcós ens atendrà i ens explicarà aquesta hora del conte per a nens i nenes a partir de tres anys. Contes amb swing ens explicarà la protagonista, l'Olga Sarcós. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 12 de novembre i ho farem doncs, amb una notícia que ja heu pogut veure a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat si sou seguidors d'aquest doncs, portal web i és doncs, aquesta renovació de l'Associació de Carrosaires de Palafrugell ahir va tenir lloc una assemblea general en el qual doncs, es van decidir molts de canvis per comentar aquests canvis Doncs a continuació ens posarem en contacte amb el president de l'Associació de Carrosaires saludem en Marc Casanovas Bon dia. bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. i T'he presentat com a president de l'Associació de Carrosaires, però crec que la primera cosa que hem de dir és que eh, aquesta Assemblea General, entre molts altres canvis, doncs va servir també per, per canviar el nom d'aquesta entitat, oi? Sí, així és. Des d'ahir mateix ara el nom de l'associació és l'associació de colles de festes de primavera de la aquest canvi i d'altres que es van produir en aquesta Assemblea General, doncs a continuacions els explicarà en Marc Casanovas doncs, eh, amb quin objectiu no? I, amb, i, amb, i per què s'han doncs, produït aquests canvis. Eh, fem una miqueta de, de memòria, Marc, si us sembla, i parlem no? d'aquesta associació de carrossaires que va néixer a Palafrugell, o es va constituir, millor dit, l'any 2002. Eh, després de 17 anys, creieu que era ja necessari fer, fer, fer aquests canvis, no? poder actualitzar eh, l'entitat? Sí, el nom. exacte. Uh -huh. sí, sí, al final eh, aquesta associació es va crear fa, com dic tu, anys amb uns objectius que estan molt assolits, que és com construir la nova carrossaire, de tenir uns espais adequats, i ara tenim altres objectius, a més a més ha canviat el carrossel, ha canviat tot, i creiem que s'havia d'actualitzar. Uh -huh. uh... Exacte. Eh, Digues, digues, perdona. No, anava a dir això, eh, que ha canviat molt el carrusel, ha canviat molt les festes de primavera, i en aquest sentit, doncs vosaltres us voleu posar doncs, també al dia, no? en aquest sentit. Sí, I... sí, al final, el carrusel, i com tot, eh, eh, abans d'apuntar-te al carrusel era un el molt de la colla i explicar una mica el tema ja estava, ja, com tot, la burocràcia és, és més complicada, eh, apuntar-te al carrusel no és tan fàcil, des d'una instància a través de de la plataforma, tenir unes pòlices, etc etc. i l'associació eh, actualment l'objectiu del que està servint és sobretot per ajudar les colles a fer tots aquests tràmits, a, uni, a unir-nos per contactar pòlices de manera que ens sortim més a compte, eh, sobretot també a tenir espais millors, també encara, i també com a interlocutor entre les colles que participa al carrusel de Palafrugell i l'Ajuntament, que és l'organitzador d'aquestes d'aquest carrusel i dels fets de primavera. Uh -huh. De fet, doncs, en els darrers anys s'havia doncs, parlat eh, d'aquesta... Mm no sé com explicar una miqueta, però com que les festes de primavera en global doncs, havien perdut una miqueta el seu encant o algun dels seus encants, malgrat que el carrusel doncs, continua sent eh, i continuarà sent, òbviament, doncs, eh, l'eix central d'aquestes activitats, però s'havia parlat una miqueta no?, d'aquest poder manca d'interès de, sí. de les entitats de, de, del municipi, amb aquests canvis que també voleu aportar, doncs, eh, estem enfocats en això, no? Sí, nosaltres, per exemple, una cosa que m'agradaria ressaltar és que el carrusel és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 no tenien cap agrupació on, on, on, on s'unien i, i feien com nosaltres, no? que està, tenim unes pòlisses d'assegurança, etc i sobretot és, i poder col·laborar amb aquests canvis, les comparses, i que l'associació sigui l'interlocutor únic entre les colles de, de Palafrugell i l'organització de les festes, perquè ara l'associació, a part de, de, de formar part de la carrusel amb les diferents colles, també eh, s'encarrega d'una part i de la de l'organització d'aquestes fetes de primavera i l'any passat ja vam estar en una comissió amb l'Ajuntament donant la nostra opinió i col·laborant i creiem que el pes d'aquesta associació cada vegada és més gran i hem de incloure més gent. I el que tu deies, el... que vinguin les comparses de l'associació també és una manera de que eh, estiguin més segures, segurament es puguin fer noves comparses perquè els hi posarem més fàcil i a part que aquestes comparses a la llarga s'animin i acabin fent carrosses mm -hmm. i que a poc a poc això no, bueno, augmenti. Uh -huh. aquest és, és un dels principals objectius i de fet doncs, eh, m'ho comentaves eh, abans fora de micròfon, aquest fet doncs, que en els darrers anys també les, les colles de comparses doncs, per tot això eh, que ens has comentat, del tema de la burocràcia doncs, que ara és molt més complicat, també les despeses que ha pogut comportar doncs, fer aquest tipus d'activitat per a una colla doncs, petita doncs, havien anat de, disminuint i amb aquesta, amb aquesta nova, doncs, renovada associació, podem dir, doncs intentareu, o, com a mínim, sembla que pot ser un impuls, no?, perquè les sí. comparses eh, tornin a, a, a lluir a Palafrugell. Exacte, la idea és a partir d'organitzar-nos amb comissions, perquè l'ajutament, les, les, les, les colles que fan carrosses tenen altres necessitats que les colles que fan comparsa que no en tenen altres, per exemple, el tema instal·lacions i així, eh, hi ha reunions, diguéssim, que les comparses no cal que vinguin perquè no tindran cap interès i, per tant, ens, ens, ens dividirem amb dues comissions, la comissió de carrosses i la comissió de comparses, uh -huh. Però al final serem tots una associació i les decisions importants les prendrem de forma conjunta i aquesta és la idea. No sé jo crec que el desaparèixer del grup de festes de primavera, que era l'associació comva les festes abans també sí. va desaparèixer no ser sé, un punt no? i ara en faltava, faltava això portava això aquesta, aquesta, Aquest fet on doncs, s'havia comentat eh? hovíem ho comentat amb anteriors vegades doncs, quan s'aproparan les festes de primavera amb, uh, amb l'actual alcalde que doncs, també és el, el regidor de, de, de, de cultura i de festes i comentava això eh? que l'ajuntament hi podia arribar i podia doncs, fer el seu paper però que mancava doncs, aquesta uh, implicació també d'una entitat en aquest cas el fet doncs, que aquesta associació de carrossaires a partir des d'ahir doncs ara també s'hagi anomenat Associació de Colles de Festes de Primavera doncs vol perseguir això, no? intentar doncs, donar un sí. nou impuls, que no només tot se, que se, se suporti poder a les festes de primavera malgrat, òbviament, no? que, que el carrusel doncs, té el seu pes i només faltaria, però que també hi hagi altres activitats paral·leles no? que no només sigui, se senti sí. tot en el carrusel. Sí, nosaltres de fet, en els nostres escrits que hem fet els últims anys, cada any a campanar que que surt, eh, reivindicàvem això, no? que a la cesta primavera sobretot és potenciï que no és el carrusel, perquè tenim la sort que el carrusel el tenim sempre ple de gent. No? I, I també una, aquesta renovació també ve per aquí, perquè eh, aquesta reivindicació seguirà encara més latent i amb més gent, perquè serà més gent. De fet, una de les primeres coses que fem ara, com es canviï de nom, amb aquest nou, nou nom i amb aquests nous socis, diguéssim, serà la gran recapta d'aliments, que eh, participarem com a entitat eh, en aquesta gran recapta, i totes les coses hi participaran. I tot també les comparses que ja, ja estaran dins de l'associació i ja són, de fet... Doncs això és un, un, un, mira, és un afegit important també ara que fa uns dies parlàvem amb la Marisa Grassot del Centre de Distribució d'Aliments de palà al voltant d'aquest doncs, gran recapte doncs, important també que hi participin doncs, entitats i, i associacions del municipi Marc, quan hi ha canvis o quan es proposen canvis és d'entitats doncs, que porten un, un cert temps doncs, vigents sempre hi ha veus discordants no sé si en aquesta ocasió eh, també ha passat en el si de la, de la Antiga associació de carrossaires. El, el, el, el, el bo que tenim la, les carrossaires, la sessió, per mi és positiu, és que són molt diferents i tenim interessos molt diferents. I el més xulo de tot plegat és que totes aquestes decisions hagués d'entendre per unanimitat. Jo crec que quan s'expliquen bé les coses i, i es consensuen i es discuteix, perquè al final discutir, discutir molt, uh -huh. però al final intentem arribar tots a una, a una decisió que ens involucri a tots i crec que ho hem aconseguit perquè al final, a part d'un de, dels objectius de l'associació també és donar valor als carrossaires no? jo crec que no se'n parla prou però fer una carrossa és una cosa bastant complicada perquè al final has de gestionar 100 persones mm -hmm. i a part una gestió econòmica sense cap eh, seguretat de, de tenir diners una, una carrossa entre comparsa i tot valen 10.000 euros Mm -hmm. i això som molts diners, cada una, imagina't, imagina't el dia que surt en el carrusel eh, tot el que val allò, no? i gestionar tot això és molt complexa i, i crec que a vegades, un dels nostres objectius també és reivindicar tot això no? que la figura dels carrossaires i ara també dels compassaires mm -hmm. és molt important perquè fan una feina molt difícil. Doncs has de reivindicar també aquesta feina perquè moltes vegades no ens quedem no, amb això. Veiem el, el dia doncs, que surten les carrosses al carrer i mirem, carai, oh, que maca, no? o déu-n'hi-do no, quina feinada que hi ha al darrere, però no sabem no, tot això que comporta. També els mal de caps d'haver doncs, de, de, de buscar... Doncs, eh d'haver de gestionar tantes persones treballant en un mateix objectiu i, i tot això s'ha doncs, de reivindicar i crec que doncs, de cara al, al proper carrossel doncs, també estaria bé, no? Fer aquesta eh uh, intentar destornar sí. a convidar-vos a totes les carrosses, a tots els uh, carrossaires i també la, les comparses, podriem haver de fer per separat perquè poder tots no encabreu. però doncs estaria bé doncs que ens expliquéssiu això, eh? aquests, aquests, aquest vostre dia a dia, eh, uh, doncs, intentant, doncs, construir aquesta carrossa que després, per tal que llueixi, doncs, el dia del, del carrossel Costa Costa Brava. Nosaltres, ah, encantat. Marc, doncs, ens emplacem, eh, en això. Abans, però, podem continuar parlant, òbviament, d'aquests canvis, uns canvis que crec que, per acabar, també ens, eh, ens hem deixat d'explicar, doncs, que eh, dins d'aquests estatuts, que estaven una miqueta, doncs, desfassats, també hi ha hagut un canvi pel que fa en el tema de, de la Junta, no?, que, que abans era més... Eh... Sí, de fet, eh, és un tema que... Uh -huh. uh, la Junta, des que vam entrar a la nova Junta, ara farà 8-9 mesos, uh -huh. uh, un dels temes que ens hem posat fort és en, en actualitzar l'estat administratiu de l'associació. Al final, uh, com deia abans, la burocràcia a vegades és més complicada i hem hagut de treballar força per actualitzar tot aquest tema. No? Uh, un dels problemes que teníem els Estatuts del 2002 era que cada any s'havia de renovar la Junta. I això no és un problema perquè ho fèiem cada any. Uh -huh i al final eh, ens, ho, ens ho muntàvem bastant bé perquè quan algú no podia per temes o no en tenia ganes, doncs ens canviàvem, no hi havia cap problema. El problema és que quan tu un estatut poses que cada any es canvia la Junta, vol dir que cada any s'ha de notificar el Departament de Justícia o la Jata de Catalunya, fer una instància, fer un, un certificat, etc etc etcètera. etcètera, etcètera. Mm -hmm. Què ha portat això? Que, que al final no s'acabés fent i que no, que no hi hagués una, actual, una actualització jurídica i reglamentària de, de, de la Junta i per això ara amb aquest estatut el que hem fet ha sigut que quan es tria una Junta tindrà un període de 3 anys de de govern d'aquesta Junta bé mm -hmm. això no vol dir que pugui canviar abans perquè si al final la majoria dels socis volen canviar o si algú que està a la Junta per motius que siguin personals no pot no pot exercir els seus càrrecs doncs es, pot, es podrà donar de baixa i canviarem la Junta però la idea d'aquesta és es uh fer sí, més fàcil la gestió administrativa de l'associació. Uh -huh. Sempre els temes administratius, doncs, és una de les coses que comporta, doncs, també més més feina, una feina més, més feixuga per a les entitats i, doncs, intentar, doncs, també facilitar aquest tema, doncs, és un d'aquests canvis que es van aprovar ahir dilluns en aquesta Assemblea General de l'Associació de Carrosaires que a partir, doncs, des de ja, no?, doncs, ja la podem anomenar Associació de Colles de Festes de Primavera. Avui hem ha passat tots aquests canvis amb en Marc Casanovas, el president d'aquesta entitat, d'aquesta associació i Marc, doncs, des de Ràdio Palafrugell només agrair-te doncs, que ens hagis atès la trucada i ens hagis explicat doncs, tots aquests canvis i aquests objectius amb els quals s'han doncs, promogut aquests canvis que, recordem eh, un fet molt important, es van aprovar per unanimitat. Correcte, moltes gràcies a vosaltres. Doncs, com us diem, aquesta conversa que us hem ofert amb el president de l'Associació de Festes de, de les Collles de Festes de Primavera, abans coneguda com l'Associació de Carrossaires de Palafrugell, doncs, eh, la podeu ja recuperar també a través de radiopalafrugell.cat, aquesta notícia que trobareu a la portada del nostre portal web. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dimarts i tornem a explicar aspectes relacionats amb el nostre municipi i posarem la mirada en un acte que va tenir lloc ahir a la tarda, que va ser l'entrega de premis del dibuix escolar Rodolfo Candelària, l'acte organitzat per l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Cultural d'Amics de Rodolfo Candelària va ser la onzena edició de la mostra de pintura sobre l'artista nord-americà. En aquest sentit, hi han participat un any més tot l'alumnat de cinquè de primària de les escoles de Palà Frugill. L'entrega dels Premis de Dibuix Rodolfo Candelària va ser un dels actes de la Festa Petita de Sant Martí. Així, els guanyadors per escoles d'enguany han estat els següents. Omaima Ouxalat, del Barceló i Mates, Rebeca Anton, del Carrilet, Enzo Tranxo, de l'Escola Pi Vert, també Oriol Domínguez, del Sant Jordi, Wasim Abdelawi, del Torres i Jonama, i per últim, per part del Badruna, la guanyadora va ser Astrid Degà. Els nens i nenes hem d'explicar que van rebre els guardons de la mà del propi artista nord-americà, Rodolfo Candelaria, i també de la regidora d'Educació, Mònica Alcalà. Així, el jurat de la mostra de la onzena edició va seleccionar un total de 48 finalistes, uns dibuixos que podreu visitar al vestíbul del teatre fins al proper 17 de novembre. Un ara en aquest informatiu per a comentar la informació destacada a caràcter comarcal per a comentar que ahir a Torruella de Montgrí un camió va quedar enfonsat després de cedir el paviment d'un carrer de la localitat Turroellenca. Aquest matí s'ha estat retirant el vehicle, pesant que ha fet diversos danys en un edifici colindant. A més, el veí d'aquest edifici doncs us hem d'explicar que no va poder passar la nit a casa arran del succés perquè no hi podia accedir. En concret, aquest camió que va quedar encastat en el ferm quan aquest es va obrir, va malmetre una finestra ja que va quedar recolzat a la façana de l'edifici de la planta baixa i dues plantes del carrer Fàtima de Torroella de Montgrí. També va causar problemes a la instal·lació elèctrica. El succés es va produir pels vols de dos quarts de set de la tarda i el mateix xofer del camió de dos eixos va alertar els bombers que s'havia enfonsat el paviment i havia quedat encallat al vial. Les rodes de darrere van quedar enfonsades i a tocar de la vorera, cosa que feia impossible que el vehicle pesant pogués avançar. Aquest vehicle transportava palets amb ciment i els bombers, amb amb dues dotacions, van treure'n la càrrega per tal de lleugerir el pes del vehicle. També, segons fons del cos d'emergències, van revisar que l'edifici no quedés afectat i van comprovar que l'estructura tampoc ho estés. Però sí, com us hem comentat, hi havia afectació en una finestra i també en el sistema elèctric. Efectius dels serveis de subministrament també van desplaçar-se fins a aquest carrer i, juntament amb els bombers, van comprovar que no hi havia cap mena de fuista. El lloc també, a més a més, s'hi va desplaçar la policia local de Torruella de Montgrí, que va balitzar la zona. Aquest matí, pels vols d'un quart de deu, ha arribat una grua que ha tret el camió del forat on va quedar encallat. A l'hora, tècnics de subministrament dels serveis bàsics també hi són presents, així com tècnics municipals, per tal que entreure aquest vehicle no es produeixi cap més afectació. Els bombers, a més a més, també han anat al lloc dels fets. Tornem cap a casa nostra i ho fem ara doncs, per explicar un fet que va tenir lloc ahir a la tarda al nostre municipi, que va quedar en un no-res, però que va provocar doncs, certs moments d'ensurt a Palafrugell, en el sentit doncs, que podia haver faltat el subministrament d'aigua a la nostra vila. Us posem en context si no heu vist aquesta notícia a radiopalafrugell.cat, la vam penjar ahir tan bun, la vam conèixer als vols de les 5 de la tarda i és doncs que cap a, cap a les 3 de la tarda una màquina va tallar per error una canonada d'aigua que alimenta cantallops aquesta canonada és la que dóna subministrament al Dipòsit General d'Aigua de Palafrugell. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament, es va decidir que el capdalt d'aigua sigués inferior de l'habitual al centre del municipi I en aquest sentit, es va fer una crida per estalviar aigua a Palafrugell i és que aquest subministrament de l'aigua provenia dels dipòsits que alimenten, normalment, Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Així ho explicava el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell, Jaume Palahir, a Ràdio Palafrugell. Però bueno, hi ha una màquina que ha trencat un eh, tub d'alta que avinen de Cantallocs. Cantallocs és el dipòsit general de, de, de tot Palafrugell. Hem aïllat els dipòsits que surten d'aquí, que avinen de Cabellos i de Mariu, perquè aquests estan plens i hi ha aigua per, sense cap problema. Però tenim aigua de Palafrugell si sí, fa sí, sí, la, la reparació ràpid, no, no passarà res ni t'ho he vist. Però si no, tenim aigua per a la projecta per, per 3 hores més. Doncs com ens explicava Jaume Pelaí ahir, doncs aquesta d'aquesta canonada doncs que si s'hagués allargat aquesta reparació durant més de 3 hores doncs eh, hagués provocat que el centre de Palafrugell, el nucli urbà de Palafrugell s'hagués quedat sense, sense aigua eh, en aquest sentit doncs, per aquest motiu doncs es va fer aquesta, es va prendre aquesta decisió de reduir el capdalt i també doncs, de fer una crida a través de les xarxes socials i també a través d'aquesta emissora a estalviar aigua fins que no es es reparés aquest incident. En aquest sentit, en Jaume Palai doncs, ens va trucar cap a les 8 del vespre i ens va confirmar doncs que els operaris del Consorci de l'Aigua havien acabat les tasques de reparació. Així, la canonada que subministra aigua al dipòsit general eh, de Palafrugell doncs va ser arreglada cap a les 8 del vespre. Així, cinc doncs, hores després que hagués tingut lloc aquest tall involuntari de la canonada d'aigua que abasteix el dipòsit general de Palafrugell, el capdalt doncs, va tornar a ser l'habitual a les llars de tota la vila i també dels nuclis de Palafrugell. I arribem al final d'aquest informatiu i ho farem posant la mirada en una activitat que tindrà lloc demà a la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Aquesta activitat tindrà lloc a dos quarts de sis a la sala Polivalent i tindrà com a protagonista a l'Olga Sercós, amb la qual doncs, ja podem contactar perquè ens doni més detalls d'aquesta nova activitat que oferirà a la nostra vila. Saludem a l'Olga, bon dia. Bon dia, que tal, com esteu? Moltes gràcies per atendre la nostra trucada, nosaltres molt bé, i tu com, com, com ho portes això? Com portes uh, tota, tota la feina? Bé, amb molt de ritme, molt de swing. Sí, amb molt de swing, perfecte. Veig que ens en segueixes ja al fil. L'Olga ens, ens comenta que amb molt de swing perquè demà doncs, aquesta activitat està enfocada amb en aquests contes amb swing. A què ens estem referint? Per si ha algú que ens estigui escoltant i digui «Ostres, ho, ho he vist a l'agenda i no sé ben bé de què anirà». En què enfocarem aquesta activitat de demà? La sessió de demà gira entorn de la música, de la música swing, del ball i també de el so i el so dels colors. El so dels colors, aquesta és una activitat per a, a, a partir de, de nens i nenes de, de 3 anys, per tant, sí, és... a partir de 3-4 anys és una activitat perfectament eh... Sí. Uh -huh. uh, per tant, el so dels colors, uh, això no sé, jo crec que, que a vegades que ens fem més grans perdem aquestes, aquestes nocions, però gràcies a gent com tu doncs, ens ajudeu a, a recordar-ho. En aquest sentit, qu a què et refereixes, Olga? Aviam, explica'ns. Uh, Parteixo d'un text que parla de la biografia de Kandinsky. Kandinsky, eh, aquí hi ha una, una, una disfunció... Uh, que es diu Sinestèsia, que és que pot, uh, podia escoltar el so dels colors. Uh -huh. I a partir d'aquí ell pintava els seus quadres i va començar a crear aquest art abstracte, pel qual després es va conèixer. Però sempre, uh, vist d'aquesta mirada que la gent no entenia què estava fent i si allò era art o no era art, tant demà a la sessió ens qüestionarem si tot el que veiem és art, si no és art, i parlarem de la creació artística i de la llibertat a l'hora de crear i del fet de no jutjar uh, les obres uh, des d'aquesta mirada més més quadrades, per dir-ho d'una manera. Sí, és, és el, una miqueta el que et deia, no? que, a que cada vegada que anem complint anys sembla que anem perdent aquesta, no sé si dir-ho, innocència o, o aquesta... Anem a modificar la nostra mirada i potser ens tornem més eh, sí quadrats, com tu deies, una miqueta no tan oberts de ment i a vegades doncs, tendim a, a, a valorar les coses pel seu aspecte. En aquest sentit, Podríem marxar una miqueta del tema, eh? però no sé si també a, a, enfocaràs així la xerrada en, a l'hora del compte en, en, en aquesta línia. Exacte, sobretot de no prejudiar o, no, o no crear a través de, de conceptes preconcebuts, no? Uh -huh. I, I mantenir aquesta, aquesta mirada fresca i més innocent que, que portem quan, quan som infants. Uh -huh. el fet d'incentivar la, la creativitat és, és un tema doncs, que cada vegada està sortint més en les escoles no? en intentar doncs, que els nens i nenes eh, doncs, intentin mantenir aquesta creativitat que, que, que... i no tallar els i les ales moltes vegades eh, s'ha doncs, eh, acusat a, a les escoles anys eh, en enrere doncs, de, de tallar això per seguir un temari últimament s'està aconseguint una miqueta i això també doncs, eh, és el que reivindiques tu amb aquesta activitat de demà Exacte, això, la llibertat també a l'hora de ballar, de pensar que tots podem moure'ns, tots podem ballar tots podem pintar i, i d'alguna manera hem de això, no?, de canalitzar allò que nosaltres portem a dins a través d'una activitat artística. Mm -hmm. Tu ens has explicat doncs, que et centraràs, o, o partidars de la base no? de, de, de Kandinsky, d'aquestes obres que, que ell feia, que ell elaborava. No sé si, però, hi ha un, certos, un cert tipus de contes que ens ajudin a parlar d'aquestes aspectes que ens has anat valorant al llarg d'aquesta conversa. Um, disculpa, he, he, he sentit malament la pregunta Teia que sí, no sé si ens has, uh, has comentat que partiràs del punt de base de Candisqui no? de la seva obra, sí. de com sí. uh, ell uh, l'elaborava, però no sé si hi ha uh, uns uh, contes alguns tipus o alguna col·lecció que uh, també valori uh, aquests aspectes que ens has anat comentant tu al llarg d'aquesta conversa Sí, a partiré d'un àlbum que es diu precisament El so dels colors uh -huh. de l'editorial Joventut Àlbum que és un àlbum sense paraules, que es titula Swing, i també és un àlbum que es diu L'orquestra. La sessió serà molt musical. Mm -hmm. Molt bé, no sé si també hi haurà música de... per acompanyar. Música, sí, música de fons i, i de swing. Molt bé, doncs jo crec que hem fet un bon repàs no? del, del que serà aquesta activitat de, de demà, dos quarts de sis de la tarda a la biblioteca. Nosaltres, doncs, com sempre, quan comentem activitats d'aquestes més infantils amb la Susanna doncs eh, sempre animem també eh, als pares i mares que acompanyin en aquestes sessions i després a casa també en la lectura d'aquests contes als infants ja que és la millor manera doncs, que, que els nens i nenes també s'habituïn a la lectura quan ja siguin més grans i nosaltres doncs, us convidem a aquesta activitat de demà a dos quarts de sis, a la qual Olga, doncs ens acaba d'explicar de, Olga Sarkós, moltes gràcies i, i que sigui tot un èxit d'aquesta activitat. Moltes gràcies a vosaltres una abraçada. Doncs aquesta activitat que tindrà lloc demà a dos quarts de sis de la tarda és una activitat gratuïta i com dèiem per a nens i nenes a partir dels 3-4 anys amb aquesta doncs, nova eh, activitat que ens portarà l'Olga Sarkos a la nostra població a través de la Biblioteca de Palafrugell I amb aquesta darrera informació doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell nosaltres doncs, us recordem abans de convidar-nos que podeu escoltar totes aquestes informacions novament a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat un portal web doncs que a més a més anem actualitzant en tant punt doncs, succeeixen coses a Palafrugell com va ser el cas ahir d'aquest tall d'aigua doncs, que va provocar que el subministrament doncs, del capdalt de l'aigua fos inferior a l'habitual, vam contactar de seguida amb Jaume Peleir i ens va explicar doncs els detalls del que havia passat i doncs que en aquest cas si no s'hagués pogut reparar doncs, aquest, aquesta canonada, doncs, Palafuggents s hahagués quedat sense aigua a les poques hores després que s'hagués produït aquest tall. Mal. per sort doncs finalment es va poder arreglar aquesta canonada abans que s'acabés l'aigua del dipòsit dels dipòsits que abasteixen Calella Llafranc i Tamariu. Per tant, doncs, si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell, punt succeixen les coses, seguiu ràdiopalafrugell.cat, a més a més, podeu activar les alertes perquè, quan actualitzem la pàgina web, doncs, us arribin les notificacions als vostres dispositius mòbils. Nosaltres, en aquest espai, ens trobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.